14. fejezet Mi történt az utcabálon? A macska zenekar ünnepi koncertet tart, utána utcabál következik. Csúcsú nem kéri fel a piros szalagost, de Egbert közbelép. Az ünnepély végén a macska zenekar díszelőadása következett. A kórus nagyon alaposan felkészült, nem engedhettek meg maguknak még egy botrányt. A műsorból természetesen kimaradtak a kutyadalok és a kecske -sanzonok. Ennek ellenére a kutyák nagy része élükön a kutyaházi ugató kórus karmesterével egy buldoggal tüntetően kivonult, amikor a kórus elfoglalta helyét a színpadon. Az előadás a szokásos népszerű számokkal kezdődött. A karnagy nagyon vigyázott a hangszerelésre, így nem csoda, hogy a közönség tapsorkánnal köszöntötte a népszerű, holdfényes sétákat, hangos éjenzéssel üdvözölte a felmásznék érte kezdetű dalt, csúcsúparádés előadásában, és ütemes tapsal kísérte az akordokat. Az előadás után a rajongók hada megrohanta csúcsut, hogy autogramot kérjen tőle. Csucsu már megszokta a népszerűséget, így nagy gyakorlata volt neve alákaparásában, és nem is nagyon figyelt rá, kinek adja. Inkább azt leste félszemmel, látja-e az ünneplést a piros szalagos fehér cica, és milyen képet vág hozzá. Látta bizony. Csúcsú, aki elég messze volt tőle, nem figyelhette meg, hogy változnak az arcán az érzelmek. Először meglepett arcot vágott, amely később a teljes elképedésbe váltott át. Azután egyre komorabb lett, előbb haragos, majd szomorú, végül elfordította a fejét. Egbert, aki az előadás után visszament hozzá, látta, hogy a szemei könnyekkel telnek meg. Megsajnálta, de nem állhatta meg, hogy ne leckésztesse meg az előbbi pökhendiségéért. Most már tudja, hogy egyáltalán ki ez a kandúr, és talán rájött arra is, ki vagyok én, mondta kisség de minden bántó él nélkül. A piros szalagos nem is sértődött meg, hanem lehajtotta a fejét, és végül kitört belőle a sírás. Egbert megsajnálta. Ne legyen elkeseredve, nincs veszve semmi. Most következik a tánc táncmulatság, az utca bál, biztatta a cicát. Biztos felkéri magát, de ha nem, majd másképpen segítünk a dolgon. A piros szalagos kisé megvigasztalódott, letörölte könnyeit, majd elvonult a mosdóba, hogy rendbe hozza és kicsinosítsa magát, megigazítsa piros masniát, és kikefélje és kellően divatosra borzolja fel a szőrét. Az utcabál rövidesen megkezdődött. A macska zenekar helyét a pódiumon egy tücsök zenekar váltotta fel. Az húzta a talpalávalót. Csak hamar tetőfokára hágott a hangulat. Szinte mindenki táncolt. Eleinte a megszokott felállásban járták a táncot. Macska a macskával, rigó a rigóval, esetleg elvétve egy pocok egy ürgével, de később megkezdődtek a lekérések, és így rendkívül szokatlan párok alakultak ki. Itt egy csóka járta a csárdást egy mókuskával, amott egy kecske táncolt egy túzokkal, még arrébb egy gém meg egy malac robta a táncot. Ott táncolt a fehér bárányka is egy nyullal, nyakán vadonatúj csengető. A polgármester a közelgő választások tudatában fűvel-fával táncolt, mindenkit felkért, aki az útjába került. Csúcsó is nagy forgalmat bonyolított le, egymás után kérte fel az előbb őt éltető rajongóit, különösen azokat, akiknek autógramot adott. Csak egy valakit nem kért fel, a piros-szalagos fehér cicát. Többször is a közelében, sőt, amikor lekérték a táncpartnerét, el is indult feléje, de rá se nézett, és elment mellette. A fehér cica pedig csak ott ácsorgott a táncparket szélén, és várta, hogy csúcsú felkérje. Többen is odaléptek hozzá, hogy táncra kérjék, de mindenkit visszautasított azzal, hogy rosszul érzi magát, és csak várt tovább. Megpróbált magán uralkodni, de látszott, hogy mindjárt elsírja magát. Egbert, aki nem szeretett táncolni, lebonyolított ugyan két-három felkérés, miközben figyelte csúcsút és a piros szalagost, de alig várta, hogy megszabaduljon partnereitől. Ahogy ez megtörtént, oda ment a fehér cicához, és felkérte. Remélem engem nem utasít vissza, mondta. És a cica könnyein át mosolyogva nemetintett. Elkezdtek táncolni, közben Egbert vigasztalta. Ne csüggedjen, most jön a mi időnk. Mindjárt következik a hölgyválasz. Valóban, a hölgyválasz következett, de Egbertéknek Csalódniuk kellett. Mire a fehér cica csúcsúhoz ért, Már öt másik rajongója várta, hogy felkérhesse. Két cica, egy nyest, egy menyét és egy fácán. Alig táncolt egy-két lépést, Már is lekérte valamelyik. Közben újabbak csatlakoztak az előbbiekhez. A piros szalagos cica többször is próbálkozott de valahogy mindig megelőzték. Egbert ott állt mellette, és biztatta: Legyen türelemmel még egy kicsit, rövidesen én is tudok segíteni. És tényleg, a konferálást vállaló páva, aki nem mert részt venni a táncban, mert félt, hogy letapossák a farkát, kihirdette. Vegyes válasz, ami azt jelenti, hogy mindkét nem lekérheti a másikat. Ekkor Egbert intett a fehér cicának, aki csúcsúhoz lépett. Most is megelőzte valaki, egy liba, hogy csúcsut lekérje táncosától. Mielőtt azonban megszólalhatott volna, odalépett hozzá Egbert és felkérte táncolni. A liba elcsodálkozott, de nem mondhatott nemet. Nagyon vártam, hogy felkérjen, Mondta a piros szalagos, De megértem, hogy haragszik rám. Ha akarja, itt is hagyhatom. Dehogy akarom, kiáltott boldogan csúcsú. Én is alig vártam, hogy találkozzunk végre. Nagyon sok megbeszélnivalónk van, De azt javaslom, hagyjuk itt a táncolókat, Mielőtt újra lekérnek, és sétáljunk egyet a parkban. Így is történt. Egbert elégedetten nézett utánuk, És már csak arra várt, hogy valaki megszabadítsa táncpartnerétől, Aki azóta, hogy felkérte, egyfolytában locsogott. De még sokáig kellett csetlenie botlania, mert a szószátyár libát sokan ismerték, és senki sem akarta lekérni.